اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا اذا بلغت التراق يوقي لمن راقه ان اوه الفراق کلا اذا بلغت التراقی مقیم ده انکار ده قیامت ده آغی تذکره را روانه و دلتما اللہم ده تذکره کئی نو اللہ پرمائی کلا دا زه ندی پګار نو یا خو اغه سره لګیدله تو حبون العاجله تاسو دنیا سره محبت ساته نکلا الله او دنیا سره محبت نه لري پګار راکمه چیروه بس نو میو ده دنیا سره محبت هغه دی یوا او دنیا لا په اخرت باندې ترجیح ورکول چې دا اخرت ستا موس کذا زاکيږي د دنیا کار دینه کې ذکر ذکر دې کې زاکيږي خود دنیا کار دینه کې زاکيږي سیروزا چلا بل بل هر ددن کار والا کستان نو کس راځي خود دنیا کار ستا برابر دي دی. نو دې ته دنیا ته ترجی ورکول په اخرت باندې نو دا هم نقصانې شری اخیرت خرابهی دوبنی دی چیو برابر ساتی بلکی بلازمان خرابه رازی. نو خدا دی چی دی انسان دنیا دی کم ای کم دی اخری کم دی واغن دی. یا وقت دی خیر دی ان اخری لگ دی اخری کمزور روٹا دی اخری کمزور کپڑی دی واجی. خوچی اخیرت که نقصان نشی. نو اللہ پرمائی کل لا دا سین دی پکار دنیا سره محبت نه ندی پکار. چې اخرت سره یېر کېو دنیا سره محبت کوي یا دا د انکار د قیامت تر راځي ده کلا الله د قیامت نه انکار مناسب نه دي نه دي پکار ځکه خلک هغه <سسطح> طرف تر روان دي الله فرمایې اذا بلغت الترقيه اذا په هغه وخت کې چې اورسی بلغت اورسی دارو دا ساده انسان اترقیا ترقی غلی صدر د دا انسان دا پر دی بلغه را د چ جری د ابره د دې د مسالک چې د دې تویل کیږي ترقی غړغړې وته مونږ وایو عربای کې دغت ابیرتی کول شي د سینې د ابره طرف د اخیری چجو جو سره د ابره الاو چې ورسېږي روح یاسا اتره کیا د غړغړې ته بیا خرهک منډي شروع کی خبره اندر لګا الله تعبیر رانه کلګې وکیل او ویلی چې کوم مریض سره ناستی خپل خپلوانی زامنی نغې به منډه تللی شروع کی څوک ډاکټر په سیمندوي اج سوک به ګي مولای دینداري دینی اعمال باندې یګی ننوګه دن پسې منډې وی. نه لا پرمای وکیل او لیشیو ولته من راک الګا دم به پیسو کوجی. شاید چې دمسره خشي زمو خدای نقصان دې چې زمو اعمال ترسته سوږی لاول چې مریض بیمار شي نوای مال جې ډګته خزی دوی خپاکیګه ما ته پوه شي پرایویټ ته بری بوز. مساله را اولیت ورکاته نه په لکه پرایویټ هسپتال وته دي شيږي بيډه او چې کمزورې نوې سرکاري شته سرکاري دی ملماط کی پرونه غا هسپتال کی نو غا یو دوائی راळा زرنجي نو راوړل پاویا کال کې زمونږ ملک په کې سرنج کې درېنی مریض څو ځای هغه ته خبر ده اندره نو بهرال نو که ز دا د جلاول اعمال ته توجه دي چې انسان د شپه پاسي الله تعالی دوري اعمال کی کورواله اعمال ته توجه کی مریض د تسلی ورکی شهر کدا زن کدا نه میناږي زرم ګناونه ماپ دا خو نه جده پری کی الله تعالی عذاب ورکی قبر او عذاب سره ګناونه کی. ماپ کیږي بیمار سره پرشن سره یو سره بل سره مومن خدا دغه چې بس رزق خیرت نور سره به سبا شیو سکت پیسیو تخت یری په زی پریشانی ناغا سو کوله تاوان ور کی سبلس شېمل شې یوس سبلس په چېمل شې ټولو سره الله تعالی ګونو نسکی سبا کی هر مزيبت سره دې انسان ګنا الله تعالی سبا کوي نو لاول توجه دې توجه چې خیره کې مریض کوي کې نه بیا یو دېګ ب پوخ چې بیا مو کېږ سپار په کور وشيخبر ځ دا مسلمان دا نکش نه د به دا او به مشرکان هم چې گیر شو غې به بوتان رااغستله او نیر ته به وشته اخلی سوو نه کاروا دا بوتان مان تکار ته کار نهور اوس خلاص کاروا الله ته چ وواغې خبر د انله نوله طلا له نجات بررکله پر مع چې و چې ته اوورې د لظ هم کو بیا خبر د انال مسلمان مسلمانښ دغنه ایمان را وړی د خده او دغه عد دا د دا چې یو شومات کوتون سی الله اطات شي تب را ولی خبر د انله پر بیا او چې موسیبت ختم شي خبر د انال الله ت د په حال باندې را ډ حاله زمون د خیریت پ کرد اللهجلله جلال, جلال مو سره پیدا ک ک نه ډېر به نقصان کې او یو خطره او دراز دراز دراز دراز دراز دراز کی مونږه تاسو ته وسیو رواني نلاو پرمای چې کله دې گیر شی او زګه دې ته شنو زندیمن من تر لې شروع کی وکیل اول شی من راز بده مڅو گځي خبردان دل دوشپی بم پس را شی درزه درزه درزه درزه چل لګا د امریز د دام ته لوالي خبردان دل بیا روانی، الله دل پرمایید اگه چه کم روانی نو وزن او د دا یکی نم دا, دا کم محتضر دایی چه دا کم روانی د روخی را پرشوی نو اللہوی دا دمکلک کله نی انه حل پراک چه بس اس دای جدای دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا جدای وخراغ دا, دا دنیا نا دا دلو وقص شو یکی نم تیاری دیر خشن دی که اول اگه بز دا شروع که سلی خوشحالی دا انسان روح مطمئنی سړې خوشحالي يو یقینا سړې بیا ب ژوند تنګ شي صحیح تیاری شروع کړه دنیا د ژوند سړې د صحکاري یو تکلیف کاری حقیقتن سړې و چې د دې خلاص شو چې کله تیاری کما حق وو همغه تاسو خبر دا یو سړې صحیح تیاری کوي نو بیا خیرتاسي خوشحالي کېو ضلع د دنیا د تکلیف نه خلاص و ظن انه الفراق ا دې نو کی نوګی دا چې کوم رواني انه الفراق چې دا وخت د فراق ته د دنیا نه روانې وخت د مرګ وخته ولتفت الساق بالسان ولتفت او يوزي شي الساق بالساق امه دا وې سان دې ته کوپې وې عرباګي او دې کوپې نه چې کوم ادوکې شروع شوه د قدمه پورې نو دې تساقوي دیکته ته بیا قدمو ایدلاند کولوزه تسم اخمس القدم وی عربه کې د اریوزن لخمنه نو سګ دی اډو کې دی د پنځه نه وروسته تر دې کوپی پوره کم کې نه اوملی چې مرګه د دقیقته نه پتلیک کوم تر په اترا کې هو به هر حال دښتې بیا ودرېږي یو بل سره داسې شي را بغیوم دښتې او بل بیا دښتې شي ودرېږي یو بل سره ورشي یو زیش نو یو مانا خدا دا چی دا دین حقیقی دا ساک معنا مراد دا لغ لغا پنده او بیا پا کسی هم نیچ دا او ی دا سی ملو چی نو بس بیا شی د خپې کلکی شیو بل زران خلی او ساک پا مانا دا سخته سره رازي نو یو سختی د بلې سخته سره یو ځای شي په نباسه فرمایي شدت پراکه دنیا به شدت اقبال الاخره یو د دنیا د طرف سختی اخیری سختای او د اخرت د طرف اون سخته سختای سيږي نو دی وی سخته د یو عالم سخته مو د بل عالم سخته دو دی ولې د دنیا د وی انسان اخیری رازي نو داغی زان لپریشانی جی ارسو دی پاتی که گی ادا یاد ساده دامال جمع کول چکل از انسان دیر زان سترکلی نو آنگ وقت دیر عذاب یو خود داشه پاتی که گی نو دی پدیم خبه یو دمرگا سختی نو پاگیم خبه یو بچو نو جودا نو پاگیم خبه یو بل طرف تا داخیرت سختی تیاری نیگلی خبر داندالا نو دا دی غالم اخیری سختی و دا آغار لگو بنائی سختی نو ولطفت ساقو بساق یو سختي د بلی سختې سره سي یو زېشه د وطن جدایی د اهل جدایی د بچو جدایی د ملګري جدایی او په لږه اخرت تاور ما مخکې خبر زیندل هرغه خبر چې تارو جبیل ورس او ځړې خبر دني د له خبرې کو عملی چې شکرواني نو غبیا زکه ځان ولې رولي خبرم زیندراځي منده په لوګي غمشه بیا ښکاری ځنانه یی بس وګرا بزرګلی پریدی مینه وای خبر ده دا لگا سنا پریدی مینه وې وړې مې الله لم دې چې زوه بس خدای ګرکلا بس خدای ټډو ولا بلsene په دان راخلا بس لاړو په پات خبر ولدم ګر راځي سودي شپګدي وره جنات منناد نې بیا انا په دم بیاړلې سی کی خلسی کی چ د موګری به پرشت کې غ کاته ک دا شته خبر د ان والتپ پهته سام به ساام الله یو ځای شي او سختي د بلې سختهسه د دنیا د سختو اخري او د اخ د سختو ابت ا یومه یل مساابق الله پر م استب طرته په دغه ر باندې. المساق المرج والمآب ورث للل کروح د انسانو جتی کی د الله جلال هو مخه ته پیشکی کی ثم ردوا الاله مولاهم الحق مولای حقیقي د انسان هغه ته رسیدي سي کی روح ويشي کی الله تعالى تو ورث للل بندار ازمن نذرات يومنا داشو ذکرانک در دا رقی نه رقیه دم ته څوک به دا واجه او د کې یوه د رو ی نه دی رو رو ون نه اورو ته ویل کې بره خ منلی رو کتاب نه کو اوجرکان مونږستا په بره خ نهړ مر مونږ تاې او ته ځان ځانله کتاب را شي او پاغې کې لیکي چېته د الله پ عمرې دیر زیان خل نو ولنؤمن الروکی خطو ته وای نو دې بل معنا بیا دا کریمه په سری نو چې پرشتي خپلو کې دا خبره کې من را د روح وسوک هيږي الګ عمل چې کوروالی چې د نیک بخت ده د رحمت پرشتي بد روح هيږي او کنه اعظم پرشتي بد روح څه کوي دا د پرشتو اخپلو کې مکالمه ده وقيله من اوه ویللی پرتې او بلته ووي چې دا روف بهڅکړي د انظام پرشتې بیا وړي او که د رحمت پرې بیاله جلله جلال او دا روفڅ کوي خی یو معنا ده ولته وزن الفراق نهل فرق دی کنوکي ته په د یو سخته د بلی سره یو ځای شي یو پنده د بلی سرسه إلى ربك يومئذ للمساء قد غرز باندې ستارب ترپتا ورتاګ دي فلا صدك ولا صل بس کويو نبي دا لګي دي له دا سباوي دا ډېر څهز است دي كلا لا ودا سين په کار دنیا سر زیات محبت نه لې په کارځي اخرت دیار یا کلا لا او انکار نه دی په کار دا اخرت نه اذا په اوکه بلغت او سر او اتراکیا ګل بولیتا وكیل او الشی من راکین سوک به راکین دم چون کې یا بلا مال د من راجهدا وكیل او الشی پرشتي او بل توي منسوک د راکن خی جو اون کې د رو یکینو ک دا روان کسو چېکم په سپ روان د خرتته آن چېقی ن دا چې د دا د د چې کمم حالات په راغلیدي الفراکو دی دای د د دنیا مغ د روان والطبفت الساقو بساقه والطبفت یوزئشی الساقو یو پانده بساقه دبلی پانده سران یا والطبفت یوزئشی الساقو سخت دنیای سخت دنیا آخيری سخت بساقه د سختو دا خیرت لوم بنو سران سختو دا پاس سخت سخت ہے إلَا رَبِّكَ إِلَا رَبِّكَ ارْفَعْ سَتَأْتِينَ يَوْمَئِذٍ بِرَزْقٍ الْمَسَاءَ وَرَتْلِ الدَّارِ دَارَ الْحِسَابِ وَالسَّزَاوِ الدَّجَاجِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والعالمين والعالمين وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَاللَّهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِنَا وَاغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ زَيِّنْ نَبْذَاتِ الْإِيمَانِ لَنَا صَدَقَ فِي كَفَاتِ الْمُصِيبِ اللَّهُ أَخِرُ وَبَرَكَتُهُ الدُّنْيَا زلوونکي محبت نه پیدا کوي خیرت طرف طرفه همینه پیدا کوي خیرت سره شوق پیدا کوي هغه دې تیارې توفیق را نسيږي یا الله هر ټیم کې نستاي اس ته زار يال الله استاي